Стівен Кінг. Некрології. Дотримуйтесь ясності, дотримуйтесь послідовності. Таким було Євангеліє від Верни Хігінса, який очолював факультет журналістики в університеті род айленду де я отримав свій диплом. Багато з того, що я чув в універі, в одне вухо входило, з другого вилітало. Але не ця проповідь, оскільки Верн Хігінс її буквально вбивав. Він наголошував, що люди, аби в них почався процес розуміння, потребують ясності і виразної стислості. Насправді ваша робота як журналістів, казав він своїм студентам, полягає в тім, щоб подавати людям такі факти, які дозволять їм приймати рішення і рухатися вперед. Тому не фантазуйте, не свистіть і не западайте у пишномовність. Починайте від початку, ретельно викладайте середину – щоб факти кожної події логічно підводили до наступної, і закінчуйте кінцем. Який у репортажі, наголошував він, завжди є кінцем на тепер. І ніколи не занурюйтеся в ліниве лайно з усіма отими «на загальну думку» або «як дехто вважає». Правило таке. Для кожного факту – певне джерело. Потім опишіть усе це простою англійською мовою, без прикрас і лакування риторики належать тій шпальті, де публікують приватні погляди колумністів. Я сумніваюся, що хтось повірить у написане далі, та й мій доробок у неоновому цирку був далеким від гарної прози, але тут я старатимуся якомога краще. Факти кожної події підводитимуть до наступної. Початок, середина і кінець. Кінець на тепер, принаймні. Добрий репортаж завжди починається з п'ятьох W. Хто, що, коли, де і чому? Якщо вам вдасться з'ясувати останнє. У моєму випадку чому є важким питанням. Натомість хто доволі легке. Ваш аж ніяк не безстрашний оповідач Майкл Андерсон. Мені було 27 років у той час, коли відбувалися ці події. З УРА я випустився з дипломом бакалавра «Мистецтв з журналістики». Два роки після коледжу я жив зі своїми батьками в Брукліні і працював на одну з тих щоденних споживацьких газет, що їх людям роздають безкоштовно. Перероблював повідомлення зі стрічок новин для перебивки рекламних оголошень і купонів. Я постійно розсилав своє резюме, таким, яким воно було. Але жодна з газет у Нью-Йорку, Коннектикуті чи Нью-Джерсі мною не зацікавилася. У принципі, це не здивувало ні моїх батьків, ані мене. І не тому, що в мене були паршиві оцінки, вони такими не були. І не тому, що мій творчий портфель, головним чином оповідання зі студентської газети в Ура, яка називається «Добра п'ятицентова сигара», були погано написані. Пара з них були відзначені нагородами, а тому що тепер газети нікого не наймали. Зовсім навпаки. Якби професор Хігінс побачив усі ці душки, він би мене вбив. Мої батьки почали підштовхувати мене делікатно-делікатно до пошуків якогось іншого роду роботи. У якійсь спорідненій галузі, казав батько, своїм найдипломатичнішим тоном. Можливо, у рекламі. «Реклама не журналістика», – відповідав я. «Реклама – це антижурналістика». Але я вловив хід його думок. Він уявляє собі, як я і в 40 років тягнутиму о півночі щось перекусити з їхнього холодильника. Не роба люкс. Неохоче я почав складати список потенційних рекламних фірм, які може заманутися взяти на роботу молодого копірайтера з гарними здібностями, але без жодного досвіду. А тоді ввечері, перед тим, як я планував почати розсилати своє резюме фірмам, із того списку мені спала дурнувата ідея. Коли часто цілими ночами я лежу без сну, думаючи, наскільки інакшим було б моє життя, якби та ідея ніколи не впливла мені до голови. На той час одним із моїх найулюбленіших вебсайтів був Неоновий цирк. Якщо ви поціновувач саркастичного стилю і єхидства, ви зрозумієте. Те саме, що TMZ, тільки з кращими авторами. Головним чином вони висвітлювали місцеву зоряну тусовку лише інколи занурюючись із розвідками в більш смердючі політичні провалля штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Якби я мусив типізувати міру їхньої зухвалості, я показав би вам фотографію, яку ми поставили десь за півроку після того, як я почав у них працювати. На ній перед пашею стояв Рот Пітерсон, якого в цирку ніколи не забували назвати Беррі Манілоу свого покоління. Його подружка, нахилившись, блювала в рештак. На обличчі врода сяяла нестямно радісна усмішка, а руку він тримав у вирізі сукні на дівочій спині. Заголовок. Род Пітерсон бере меніло у свого покоління, досліджує нижній і у Нью-Йорку. Неоновий цирк — це фактично веб-журнал із купою зручно клікабельних рубрик. Огидне споживацтво, але ганьби знаменитостей. «Краще б мені цього не бачити. Найгірша телепередача тижня». То пише це лайно. Там ще багато подібного, але суть ви вловили. Того вечора зі стосом резюме, готових до розсилання фірмам, у яких мені насправді не хотілося працювати, я зайшов на сайт «Неоновий цирк», аби трішки підживитися їхніми капусними наїдками. І вже на першій сторінці дізнався – що від передозування помер пекельно популярний актор на ім'я Джек Брікс. Там містилося типове для славного лихослів'я неонового цирку фото, на якому наш герой вивалювався, хитаючись із якогось модного закладу в середмісті. Але текст під ним був, на диво, невиразним, зовсім не цирківським. От тоді-то на мене і набігло натхнення. Я трішки пошукав в інтернеті. Усього лиш погрався, а потім написав жвавий і нахабний некролог. Джека Брікса, котрий відзначився жахливою грою в минулорічних святенниках, чисто говорючий комот, закоханий у Дженіфер Лоренс, було знайдено мертвим у готельному номері в оточенні деяких із його улюблених порошкових ласощів. Таким чином він приєднується до клубу «27» у якому вже перебувають такі знамениті зловживачі психотропними засобами, як Роберт Джонсон, Джиммі Гендрікс, Дженніс Джоплін, Курт Кобейн та Емі Вайнхаус. Брікс випхався на акторську сцену у 2005 році, коли… Ну, вам усе зрозуміло. Інфантильний, нечемний, нахабний. Був би я серйозним того вечора, я просто перетягнув би той закінчений некролог до кошика, Бо, здавалося, навіть за нормами звичайної саркастичності неонового цирку, він западає у відверту жорстокість. Але оскільки я просто клеїв дурня, відтоді мені думалося, скільки ж кар'єр розпочалося з отакого простого дуркування. Я його їм надіслав. За два дні інтернет усе прискорює. Я отримав електронного листа від якоїсь особи на ім'я Джерома Вітфілд у якому повідомлялося, що вони не тільки бажають опублікувати «Некролог», а й хочуть обговорити перспективу того, що, можливо, я писатиму для них іще щось в такому ж паскудному дусі. Не міг би я приїхати в місто і обговорити це за ланчем. Моя кроватка і піджак виявилися взірцем зайвого виряджання. Редакція цирку на Третій авеню була заповнена чоловіками і жінками, більше схожими на хлопців та дівчаток. Усі вони там метушилися в майках із зображеннями рок-гуртів. Пара жінок були в шортах, а ще я побачив якогось парубка в теслярському комбінезоні, а з ірокеза на голові в нього стирчав шарпі. Як виявилося, то був очільник спортивного відділу, на якому лежала відповідальність за одну пам'ятну статтю під назвою «Велепні знову наїлися лайна в червоній зоні». Гадаю, це мене не мусило б здивувати. Такою була і є журналістика в епоху інтернету. І на кожну особу, яка того дня перебувала в редакції, припадало ще 5-6 стрингерів, котрі працювали з дому. Навряд чи мені потрібно додавати, що за злидерську зарплатню. Я чув, ніби в прадавні позолочені часи туманного і міфічного минулого Нью-Йорка видавці влаштовували зустрічі з аленчами в таких закладах, як «Чотири пори року», «Лесьокі». Можливо, але мій ланч того дня відбувався в захарашеному кабінеті Джероми Вітфілд і складався з делікатесних сендвічів і крем-соди доктора Бравна. За стандартами цирку, Джерома була вже древньою за сорок, і я просто зі старту не злюбив її напористу непоступливість. Але вона хотіла дати мені роботу, щоб я писав щотожневу колонку некрологів, і це робило її богинею. В неї була вже навіть готова назва для нової рубрики, говорячи зле про мертвих. Чи міг би я це робити? Я міг. Чи робитиму я це за гівняні гроші? Робитиму. Принаймні для початку. Після того, як ця колонка стала найбільш відвідуваною сторінкою на сайті неонового цирку, і з нею почало асоціюватися моє ім'я, я спробував виторгувати собі більшу платню. Почасти тому, що бажав переїхати до власного житла в місті, а почасти тому, що втомився отримувати вбогий дріб'язок за одноосібне писання сторінки, яка давала найбільший дохід з реклами. Той перший сеанс виторговування увінчався скромним успіхом. Ймовірно, через те, що мої вимоги викладалися як несміливі побажання, а самі побажання були майже сміховинно невибагливими. Через чотири місяці, коли почали циркулювати чутки, ніби нас купує якась велика корпорація, щоби буквально накачати грошвою, я відвідав кабінет Джероми і попросив більшого підвищення. Цього разу з доволі меншою смиренністю. «Вибач, Майку», – сказала вона, кажучи незабутніми словами Холла і Оуца. «На таке я піти не можу, я не можу цього зробити. Візьми собі юко. Почесне місце на захеращеному столі Джероми займала велика скляна ваза, повна льодяників із ментоловим смаком. Їхні обгортки рясніли ентузіастично войовничими гаслами. «Нумо, почуємо твій бойовий поклик», – було написано на одній цукерці. Інша радила. Коли я це тут повторюю, філолог у мені здригається. «Оберни своє можу зробити на пороблено». «Ні, дякую». До того, як ти скажеш своє «ні», дай мені можливість розкласти все перед тобою по поличках. Я по порядку виклав свої аргументи. Можна сказати, здійснив спробу обернути «можу зробити» на «пороблено». Висновком була моя впевненість у тому, що я мушу отримувати платню більш співмірну з тими доходами, які дає рубрика «Говорячи зле про мертвих», особливо якщо неоновий цирк купує якийсь мажорний ігрець. Коли я нарешті замовк, вона розгорнула юку, поклала її собі між сливового кольору губ і сказала «Окей, чудово. Якщо ти вже полегшив собі душу, то, може, візьмешся до роботи з Бампом Дево. Він смачненький». Той дійсно був смачненьким. Бампа, соліста єнотів, застрелила його подружка, коли він намагався крадькома пролізти крізь вікно до неї у спальню в її будинку в Хемптонах, Мабуть, хотів так пожартувати». Вона сприйняла його за грабіжника. Усій цій історії особливо жирної смаковитості надавав пістолет, яким вона скористалася. Дарунок їй на день народження від самого Бампа, гітариста, можливо, сумірного з Брайаном Джонсоном і найсвіжішого члена клубу 27. «Отже ти навіть не маєш наміру відповідати», – промовив я. «Отак мало в тебе до мене поваги». Вона нахилилася вперед усміхаючись достатньо лише для того, щоб демонструвати кінчики своїх дрібних білих зубів. Я відчув запах ментолу, чи евкаліпто, чи того й того. Дозволь мені бути відвертою, окей. Для хлопця, котрий досі живе в Брукліні зі своїми батьками, у тебе надзвичайно роздути уявлення про власну важливість в існуючому порядку речей. Ти гадаєш, ніхто більше не зможе обсцикати могили отих недоумкуватих гівнюків, що своїми гульками допразникувалися до смерті? Поміскуй краще. У мене є співдюжини стрингерів, які можуть це робити і, можливо, подаватимуть матеріали куметніші за твої. То чому б мені не піти? І ти з'ясуєш, чи це дійсно так. Я був уже доволі розлюченим. Джерома вищирилася, склацанням прикусивши зубами евкаліптовий людяник. На твою ласку. Але якщо ти підеш, говорячи зле про мертвих, не піде разом із тобою. Це моя назва, моя рубрика, і вона залишиться тут, у цирку. Звичайно, ти теж маєш деяку репутацію, не буду цього заперечувати. Тож вибір за тобою, хлопчику, Можеш повернутися до свого комп'ютера і потоптатися по бампу або звернутися до Нью-Йорк-Пост. Ймовірно, вони тебе візьмуть. Закінчиться тим, що ти писатимеш замітки для шостої шпальти, де їх друкують без імені автора. Якщо таке надимає тобі вітрила, впрягайся. Я напишу цей некролог. Але ми повернемося до цього питання, Джері. Аж ніяк, не за мого урядування. І не називай мене Джері. Не наражайся. Я підвівся, щоб уже йти. Обличчя в мене палало. Мабуть, я був схожим на дорожній знак «Стоп». «І візьми Юко, сказала вона. «Та візьми собі з біса дві. Вони вельми втішливі». Я кинув на вазу погордливий погляд і пішов, стримавши заледве дитяче прагнення хряснути дверима. Якщо ви собі уявляєте якусь заклопотану редакцію новин на кшталт тієї, яку бачите за спиною у Вулфа Бліцера по CNN, або в тому старому фільмі про те, як Вудворд із Бернстайном загнали в глухий кут Ніксона, забудьте. Як я вже казав, більшість тих, хто пишуть для цирку, працюють удома. Наше репортерське гніздечко, якщо ви бажаєте вшанувати те, що робить цирк, словом, репортажі, ледве сягає розміром подвійної ширини трейлера. Туди обличчями до беззвучних телеекранів на стіні втиснуто 20 школярських письмових столів. Столи екіпіровані пошарпаними ноутбуками, кожний з яких має кумедну липучку з написом «Будь ласка, поважайте ці машини!» Того ранку там було майже порожньо. Я сів у задньому ряду під стіною з плакатом, на якому було зображено чиюсь вечерю на день подяки в унітазі. Під цим чарівливим зображенням містилося гасло. «Сиріть, де харчуєтеся, будь ласка!» Я ввімкнув ноутбук, дістав у себе з портфеля роздруківки з фактами короткого і немудрящого життя Бампа Девоу і почав їх передивлятися, поки вантажиться мій рахубний комп. Потім відкрив Word, набрав у відповідному віконці слова. «Бамп-девоу! Некролог!» А потім просто застиг там, дивлячись на порожній документ. Мені платили за те, щоб я гигикав перед лицем смерті 20-ти з чимось річного парубка, котрий вважав, що смерть – це завжди для когось іншого, але важко бути забавним, коли ти в розпачі. Якісь труднощі з тим, як почати? То була Кейті Курен, висока гнучка білявка, до якої я відчував сильну хіть. Що була майже напевно невзаємною. Кеті завжди залишалася до мене доброю і безперемінно ласкавою. Вона сміялася, коли я жартував. Такі ознаки рідко вказують на хіть. Чи це мене дивувало? Аж ніяк. Вона палка. Я ні. Я, якщо дозволити мені відвертість, той самий Ботан, із якого сміються всі недолітки. Перші два місяці моєї роботи в цирку я навіть мав отакий характерний для ботана атрибут полагоджені клейкою стрічкою окуляри. Невеличкі, відповів я. Я відчував запах її парфуму, якийсь такий фруктовий, можливо, запах свіжих груш, у всякому разі щось свіже. Вона сіла до сусіднього столу, довгоноге видіння у витертих джинсах. Коли таке трапляється зі мною, я три рази набираю фразу. Руткий коричневий лис перестрибнув через лінивого собаку. І то дуже швидко. Це відкриває креативні шлюзи. Вона розкинула руки, показуючи, як відкриваються ті шлюзи, тим самим ненавмисно подарувавши мені захопливий вид її щільно упакованих у чорний топік грудей. «Не думаю, що в цьому випадку події», – сказав я. Кейті вела власну колонку, не таку популярну, як говорячи зле про мертвих, але все одно широко читано. В неї було півмільйона читачів у Твіттері. Скромність забороняє мені сказати, скільки в ті дні мав я, але гаразд, уявіть собі значне число. І не помилитися. Рубрика Кейті називалася «Надудлившись із Кейті». Ідея полягала в тому, щоби домовлятися про інтерв'ю зі знаменитостями, яких ми поки ще не встигли попаплюжити. Огоджувалися навіть деякі з тих, яких ми вже встигли, уявіть собі. Сидіти з ними пиячити і тим часом, як зірка дедалі дужче налигується, ставити їй запитання. Це давало неймовірні результати, а Кейті все те фіксувала на свій айфон. Вважалося, що вона питиме на рівні з ними, але коли вони перебиралися з одного шинку до іншого, Кеті якось примудрялася залишати по собі єдину чарку, надпиту хіба що на чверть. Знаменитості це рідко помічали. Що вони помічали, це ідеальний овал обличчя, хмару пшеничного кольору волосся та її широко розплющені сірі очі, які завжди транслювали те саме послання. О боже, ви такий цікавий! Вони чергу займали на це тельбушіння, хоча Кеті ефективно прикінчила співдюжений кар'єр відтоді, як приєдналася до штату цирку, а було це роки за півтора до того, як до них на борт ускочив я. Найбільш уславилося її інтерв'ю з одним коміком, улюбленцем сімейної аудиторії, який так висловився про Майкла Джексона. Краще б цей цукеросракий недобілий вискочень здох. Здогадуюся, вона сказала, що жодного підвищення, ге. кивнула Кейті в бік кабінету Джероми. Як ти дізналася, що я ходив просити підвищення? Я тобі розказував? Причарований тими її мрійливими очиськами. Я міг розповісти їй геть усе. Ні. Але всі тут знали, що ти збираєшся це зробити, і всі знали, що вона скаже ні. Якби вона сказала так, того самого почали би просити всі. Кажучи ні тому, хто найбільше заслуговує, вона відмовляє наглухо всім. Найбільше заслуговує. Ці слова обдарували мене невеличким дрожем задоволення. Особливо сказані Кейті. То ти тут і далі зависатимеш? Поки що, промовив я ледь розщіплюючи краї губ. Це завжди було дієвим у тих старих фільмах у Богі, але Кеті вже підвелася, струшуючи неіснуючу ворсинку стопа нижчих грудей зі свого чарівливо плаского животика. Мушу писати текст. «Той вік Албіні. Господи, ну він і зумів нажертися. А той гей, що грає героїв у екшн-фільмах», промовив я. «Свіжа новина. Не гей». Подарувала вона мені таємничу усмішку і відпливла, залишивши мене в здогадах. Та правду мені не хотілося знати. Розділ другий. Я десять хвилин просидів перед порожнім документом «Бамп Девоу». Спромігся на фальстарт, видалив його і ще сидів десять хвилин. Я відчував на собі очі Джероми і знав, що вона пирхає, нехай навіть тільки подумки. Я не міг працювати з тим її поглядом на мені. Нехай навіть я його собі тільки уявляв. Я вирішив піти додому і написати текст про Дево там». Може, щось мені навіється в метро. Там мені завжди добре думалося. Я вже почав було закривати ноутбук, і тут у мене знову влучило натхнення. Точно як того вечора, коли я побачив замітку про Джека Брікса, який відправляється на небеса на зірковий фуршет. Я вирішив, що так і звільнюся, і наплювати на наслідки, але смиренно я не піду. Я переслав до кошика порожній документ «Девоу» і створив новий. Джерома не некролог. Я написав його абсолютно без пауз. Дві сотні отруйних слів вилилися в мене з пальців просто на екран. Джерома Вітфілд, знана своїм близьким друзям як Джеррі, Наскільки відомо, в неї їх було двійко. Ще в дитсадку. Померла сьогодні о... Я поглянув на годинник десятій сорок ранку. За свідченнями колег, які перебували на місці, вона на смерть вдавилася власною жовчо, попри те, що закінчила васар, отримавши диплом з відзнакою останні три роки свого життя, Джеррі проституювала на третій авеню, де наглядала за приблизно двома дюжинами галерних рабинь і рабів, кожен з яких був талановитішим за неї. У собі вона залишила чоловіка, відомого як кастроване Жабище, та одну дитину огидного малого мудака, ласкаво називаного працівниками редакції неонового цирку Пол Потом. Усі її колеги одностайні в тому, що, хоча Джері була позбавлена навіть крихти таланту, характер вона мала авторитарний і безжальний, цим компенсуючи злишком усе решту. Відомо, що її виразливий голос викликав в мозок, а відсутність почуття гумору була легендарною. Замість квітів, жабище і полпот просять тих, хто знали Джерому, виказати свою радість від її смерті надсиланням евкаліптових льодяників, голодуючим дітям Африки. Меморіальна служба відбудеться в редакції «Неонового цирку», де веселі колеги обмінюватимуться дорогоцінними спогадами – і разом заспівають «Дінь-дон, відьма мертва». Починав я цей пасквіль із думкою, що роздрукую з десяток копій, розвішую їх повсюди, включно з туалетами та обома ліфтами, а потім скажу «Бувайте, я не хочу далі з вами», назавжди розпрощавшись як із редакцією «Неонового цирку», так і з королевою пігулок проти кашлю. Мабуть, я так би і зробив, якби не перечитав те, що написав, відкривши для себе, що воно не смішне. Воно навіть зблизька не було смішним. То був твір розлюченої до істерики дитини. Що призвело мене до думки, а чи не всі мої некрологи були такими ж недотепними і тупими? Мені вперше, можете мені не вірити, але присягаюся, це правда. Дійшло, що Бамп Девоу був реальною особистістю. І десь є люди, які плачуть через його смерть. Те саме либонь стосувалося і Джека Брікса, і Френка Форда, якого я колись подав, як відомого хабача, себе заматню з вечірньої розваги, і Тревора Вілза, зірки реаліті-шоу, який скоїв самогубство після того, як його сфотографували в ліжку з власним швагром. Той знімок, який цирк радісно виставив в інтернет, додавши лише чорну стрічку, щоб прикрити швагрове статеве причандалля, Вілзове перебувало в безпеці поза кадром, і ви, мабуть, можете здогадатися, де саме. Мені також дійшло, що я витратив найбільш творчі, найпродуктивніші роки свого життя, роблячи бридку роботу. Фактично, стидно. Слово, яке в жодному контексті не могло би спливти до голови Джероми Вітфілд. Замість того, щоб роздрукувати документ, я його закрив, перетягнув до сміттєвого кошика і вимкнув ноутбук. Подумав було попростувати знову до кабінету Джероми, сказати їй, що покінчив із писанням текстів, які рівноцінні тому, що може малювати на стінах лайном немовля. Але обережна частина мого мозку, той дорожній патрульний, якого кожен з нас там має, підказала мені зачекати. Усе обдумати знову, щоби бути цілком певним. 24 години наказав той дорожній патрульний. Сходи сьогодні кудись у кіно, а з цим переспи ніч. «Якщо завтра вранці матимеш таке ж відчуття, іди з Богом, синко!» Так швидко впорався, спитала Кейті від свого ноутбука, і я вперше з мого першого дня в редакції не застиг на місці посеред дороги від погляду тих її широко розплющених сірих очей. Лише махнув рукою і вийшов. Я якраз дивився доктора Стренджлава в кінофорумі, коли почав вібрувати мій телефон оскільки тамтешній кінозал розміром із вітальню, не рахуючи мене, двох сплячих п'яниць і пари підлітків, які на задньому ряду видавали звуки пилосмока, був порожнім. Я ризикнув поглянути на слухавку і побачив текст від Кейті Курен «Кидаю все, що ти зараз робиш, і зателефонуй мені негайно!» Я вийшов до вестибюлю без особливого жалю. Хоча мені завжди подобається дивитися, як Слім Пікенс зривається вниз верхи на бомбі, і передзвонив їй. Не буде перебільшенням сказати, що перші два слова з її рота змінили моє життя. «Джерома мертва!» «Що?» – майже прокричав я. На мене поверх свого журналу зиркнула дівчина-продавчиня попкорну, злякано. «Мертва, Майку, мертва!» Вона на смерть удавилася одним із тих своїх евкаліптових людяників, які весь час смоктала. «Померла о десятій сорок», – написав я. на смерть удавилася власною жовчу. Звичайно, всього лише випадковий збіг, але отак відразу я не міг згадати більш зловредної випадковості. Бог обернув Джерому Вітфілд, зможу зробити напороблено. «Майко, ти ще слухаєш?» «Так». «Вона не мала заступника, ти ж це знаєш, правильно?» «Угу». «Тепер я подумав, що вона зараз запропонує мені взяти Юку». І сама склацанням прикусить цукерку. Тож я беру це на себе і скликаю редакційні збори завтра о десятій. Хтось же мусить це зробити. Ти прийдеш? Не знаю, мабуть, ні. Я вже вирушив у бік дверей, що виходять на Г'юстон-стрит. Перш ніж до них дійти, я згадав, що забув свій портфель біля крісла в кінозалі. І, смикаючи вільною рукою себе за волосся, розвернувся назад, щоб його забрати. Продавчиня попкорну дивилася на мене вже з відвертою підозріливістю. Взагалі-то я ще сьогодні вранці вирішив звільнитися. Я знала, я зрозуміла це з твого обличчя, коли ти виходив. За інших обставин, думка про Кейті, яка дивиться на моє обличчя, могла б зав'язати мені язика. Але не тепер. Це трапилося в її кабінеті? Так, уже йшло під другу годину. Нас у стайні було четверо, і не те, щоб насправді працювали, а просто байдикували обмінювалися історіями та плітками. Ти знаєш, як воно буває. Я знав. Ті посиденькі теревенькі були одною з причин, чому я ходив до редакції, замість того, щоб працювати з дому в Брукліні. Плюс, щоб отримати шанс помилуватися на Кейті, звичайно. Двері в неї були зачинені, але жалюзі відкриті. Зазвичай у неї так і бувало. Якщо тільки вона не зустрічалася там з кимось, кого вважала важливим, Джерома любила тримати на оці своїх васалів. Я вперше звернула увагу, коли Пінкі сказав, «Що там таке з начальницею? Вона вся у гангнам-стайлі». Ну, я теж поглянула, і вона там смикалася вперед-назад у своєму офісному кріслі, капаючи себе за шию. Потім вона впала з крісла, і мені видно було тільки її ступні, як вони молотять по підлозі. Роберта запитала, що нам робити, я на це навіть не думала відповідати. Вони увірвалися в кабінет. Роберта Гілл і Чін Паксу підважили Джерому під пахви. Кейті стала позаду неї і зробила прийом Гаймліха. Пінкі стояв у дверях і махав руками. Перший різкий натиск на діафрагму не дав нічого. Кейті крикнула Пінкі, щоб викликав 911, і заходилась біля Джероми знову. З другого поштовху через весь кабінет полетіла цукерка, одна з тих її евкаліптових. Джерома зробила єдиний глибокий вдих, розплющила очі і промовила свої останні слова. І вельми доречні, як на мою скромну думку. «Що за нахрін?» Потім вона почала знову вся труситися і перестала дихати. Чін надавав їй штучне дихання, аж поки не приїхала швидка допомога. Але Джеромі не пощастило. «Після того, як вона перестала дихати, я зазначила час за годинником на стіні», – сказала Кейті. Знаєш, той її жахливий годинник, ретро з псом Геккельбері. Я подумала, ну, не знаю, гадаю, я подумала, що хтось може мене спитати про час смерті, як у законі і порядку. Всяка дурня лізе в такі моменти тобі в голову. Було за 10 третя. Менше навіть, ніж година тому, а, здається, довше. Отже, вона могла вдавитися тим людяником проти кашлю о другій сорок, промовив я. Не о десятій сорок, але ж о другій сорок. Я розумів, що це просто лиш черговий збіг, як те, що в прізвищах Лінкольн і Кеннеді однакова кількість літер. Сорок хвилин по якійсь годині трапляється двадцять рази на добу. Але мені все одно це не подобалося. Я припускаю, що так, але не вбачаю в цьому якоїсь різниці. Голос Кейті прозвучав роздратовано. То ти прийдеш завтра чи ні? Будь ласка, прийди, Майку, ти мені потрібен. «Я потрібен, Кейті Курин! Ай!» «Гаразд. Але ти зробиш для мене дещо». «Гадаю, так». «Я забув почистити сміттєвий кошик у комп'ютері, за яким працював. У той, що позаду, під плакатом зі святковою вечерєю на день подяки. Зробиш це для мене». «Це прохання вже тоді не здалося мені доречним. Просто я хотів, щоб той дурний жарт із некрологом щез». «Ти божевільний, сказала вона. Але, звісно ж, зроблю, якщо ти беззастережно присягнешся ім'ям своєї матері, що прийдеш завтра о десятій. Слухай, Майку, зараз нам випав шанс. Ми можемо заволодіти ділянкою золотоносної шахти, замість того, щоб просто в ній працювати. Я буду. Зібралися майже всі, окрім стрингерів, які працювали серед первобутніх у глухих закутках Коннектикуту і Нью-Джерсі. Навіть шалудивий малий Ірвін Храмштайн, який писав гумористичну колонку, що називалася "Я цього не розумію, а отже мене не питайте. Неполіткоректні курчаточки", з'явився. Кейті повела збори з апломбом, повідомивши нам, що шоу мусить продовжуватися. "Це те, чого бажала б Джерома", сказав Пінкі. "Та настрати чого там бажала б Джерома", крикнула Джорджина Буковська. Я просто хочу продовжувати отримувати свою зарплатню. Якщо існує бодай якась можливість мати пай у бізнесі, цей крик було підхоплено кількома іншими Пайку, пайку, пай у бізнесі. Поки в нашій редакції не почало гудіти як під час бунту в їдальні в якомусь зі старих фільмів про в'язницю. Кейті спершу дозволила їм пошумувати, а потім угамувала гвалт. Як вона могла вдавитися на смерть? запитав Чін. «Мармеладка ж вискочила!» «Ніяка не мармеладка», – сказала Роберта. «Там був той смердючий льодяник, отою, який вона завжди смоктала. Лайноліптовий!» «Та хай там що, лялечко, але воно вискочило, коли Кейт зробила їй обійми життя. Ми всі це бачили?» «А я ні», – заперечив Пінкі. «Я якраз був на телефоні, ще й курва слухав, зачекайте на лінії». Кейті сказала, що розпитувала одного медика зі швидкої допомоги поза всякими сумнівами, застосовуючи свої великі сірі очі для досягнення результату. І той сказав їй, що напад захлинання міг викликати інфаркт. І тут, намагаючись слідувати настановам професора Хіггінса, тобто вчасно подавати всі належні справі факти, я перестрибну наперед і повідомлю, що Ростин нашої дорогої провідниці довів, що причина полягала саме в цьому. Якби Джерома отримала в неоновому цирку той заголовок, на який вона заслуговувала, він либонь був би таким. У шефині репнула помпа. Ті збори були довгими і галасливими, уже демонструючи таланти, які доводили природність того, що вона вступає в Джиммі Чухлі. Джероми Кейті дозволила всім повністю вивітрити їхні почуття, що виливалися здебільшого у вибухах дикого, Майже істеричного реготу. А потім наказала повертатися до роботи, тому що час, пора, інтернет нікого не чекає. І нічого також. Вона сказала, що ще до кінця цього тижня побалакає з головними інвесторами цирку, а потім запропонувала мені перейти до кабінету Джероми. «Поміряти портьєри?» – спитав я, коли двері було зачинено. – «Чи жалюзі?» Вона подивилася на мене з виразом, який міг виказувати ображеність. Або просто здивування. Думаєш, я прагну цієї посади? Я журналіст, Майку, так само, як і ти. Але ти б на ній добре впоралася, я знаю. І вони також це знають. Мотнув я головою в бік нашої, так би мовити, ньюзром, де тепер кожний або полював і визбирував новини, або висів на телефоні. А щодо мене, я просто письмак потішних некрологів. Чи то був ним. Я вже вирішив піти в почесну відставку. «Гадаю, я розумію, чому ти так почуваєшся». Потягнула вона аркушик паперу в себе із задньої кишені джинсів і розгорнула його. «Я здогадався, що воно там таке раніше, ніж вона мені його подала. Цікавість невіддільна від цієї роботи. А отже, я зазирнула до твого кошика перш ніж його почистити, і знайшла оце. Я взяв папірець, знову склав його, не дивлячись, мені не хотілося навіть бачити ту роздруківку» не кажучи вже про те, щоб її перечитувати, і засунув собі до кишені. «Тепер там уже чисто?» «Так, а це єдина паперова копія», – відмахнула вона рукою волосся собі з обличчя і подивилась на мене. «Можливо, це обличчя і не відправило б тисячу кораблів, але кілька десятків точно, включно з парочкою есмінців. Я знала, що ти про це запитаєш». Проробивши поряд із тобою півтора року, я вже знаю, що параноя є частиною твого характеру. Дякую. Без образ. У Нью-Йорку параноя це засіб для виживання. Але це не причина кидати те, що в найближчому майбутньому може стати набагато прибутковішою роботою. Навіть ти мусиш розуміти, що чудернацькі збіги, а я вважаю, що це був чудернацький збіг, є просто збігами. Майку, мені потрібно, щоб ти залишився на борту. «Не нам, а мені!» Сама сказала, що не мірятиме портьєри. Утім, я гадав, що це вже почалося. «Ти не розумієш. Я не думаю, що зможу робити це знову, якби навіть схотів. Принаймні, не зможу писати смішно. Це виходили б якісь...» Я пошукав і знайшов слово зі свого дитинства. «Какавельки!» Кейті нахмурилася, задумавшись. «Можливо, Пенні змогла б це робити». Пенні Ленгстон була стрингеркою з отих самих темних закамарків, яку Джерома колись взяла на роботу за порадою Кейті. Я приблизно здогадувався, що ці дві дівчини знайомі одна з одною ще з коледжу. Якщо так, то важко було б знайти менш схожі особистості. Пенні рідко приходила, а коли це траплялося, то з'являлася вона в старому бейсбольному кашкеті, який ніколи не полишав її голови і з макабричною усмішкою, яка рідко полишала її обличчя. Френк Джисап, той спортивний коментатор із ірокезом, любив казати, що в неї такий вигляд, ніби вона перебуває за два стресові пункти від поштарського оскаженіння. «Але вона ніколи не зможе бути такою кумедною, як ти», продовжувала Кейті. «Якщо ти не хочеш писати некрологі, що б ти хотів робити? Припускаючи, що ти залишаєшся в цирку», про що я тебе благаю? Можливо, огляди рецензії? Гадаю, я зміг би писати кумедні. Тельбушити когось? Звучить, бодай, трохи обнадійливо. Ну, а вже ж, можливо, декого з отих. Я ж врешті-решт умів відважити в'їдливої солі, подумалось мені. А отже є ймовірність, що зможу пересолити і самого Джо Квінена за очками, а можливо, і нокаутом. Принаймні, це буде паплюження живих людей отримають можливість відбиватися. Вона поклала долоні мені на плечі, стала навшпиньки і перепечатала мені в куточок губ ніжний поцілунок. Якщо я заплющу очі, я ще й сьогодні відчуваю той поцілунок. Вона дивилася на мене тими своїми широко розкритими сірими очима, як море захмареним ранком. Я певен, професор Хігін спустив би від цього собі очі під лоба, але третєрядних хлопців, як я. Рідко цілують першорядні дівчата, як вона. Подумай ще, чи не захочеш і далі робити некрологі, Гераст? Її руки все, що в мене на плечах. Її легкий аромат у мене в ніздрях. Її перса менш як задюйм від моїх грудей, а коли вона глибоко вдихнула, вони торкнулися. І це я також ще й сьогодні пам'ятаю. Це не тільки заради тебе або мене. Наступні шість тижнів будуть критичними для нашого сайту і редакції. Тому подумай, окей, навіть один місяць некрологів буде допоміжним. Це дасть можливість Пенні або комусь іншому поступово війти в цю роботу з твоїми напучуваннями. Та ну, може ніхто цікавий і не помре. Хоча вони постійно мруть, і ми обоє це знали. Здається, я сказав їй, що подумаю, не пам'ятаю. Про що я тоді дійсно думав, отак і вп'ястися губами в її губи просто там у кабінеті Джероми і к чортам кожного, хто міг би нас побачити із журналістської стайні. Утім, я цього не зробив. Поза межами романтичних комедій хлопці, як я, таке рідко роблять. Я щось те чи інше сказав, а потім, мабуть, відразу пішов, бо доволі скоро усвідомив, що перебуваю вже на вулиці і почуваюся наче стятий. Я пам'ятаю єдине, як я підійшов до урни на розі Третьої авеню і П'ятдесятої вулиці, порвав на дрібні шматочки той написаний жартома-некролог, який виявився не жартом, і викинув їх у сміття. Розділ третій. Того вечора я доволі приємно повечеряв зі своїми батьками. Потім пішов до себе в кімнату. Ту саму, де я не дів у ті дні, коли програвала моя команда малої ліги як же то було депресивно, і сів за письмовий стіл. Найлегший спосіб подолати моє збентеження, як то мені здалося, це написати ще один некролог про якусь живу особу. Хіба не кажуть, сідай відразу ж знову на ту саму коняку, щойно вона тебе скинула. Або вилай зразу ж знову на найвищий пірнальний трамплін після того, як твоя спроба увійти у воду ножичком, обернулася падінням-пузом. Усе, що мені потрібно було зробити, це довести те, що я і так знав. Ми живемо в раціональному світі. Устромляння шпилюк у ляльки вуду не вбиває людей. Написання імені свого ворога на папірці і спалювання того папірця з одночасним читанням «Навспак молитви, отче наш, не вбиває людей». Складання жартівливого некрологу не вбиває людей також. Тим не менше, я поставився обережно до складання списку можливих претендентів до якого увійшли такі гарантовано погані люди, як Фахім Дарзі, котрий заявив про своє авторство в підриві автобуса в Майамі, і Кеннет Вондерлі, електрик, засуджений за чотири випадки зґвалтувань і з убивствами в Оклахомі. У моєму короткому списку із семи імен Вондерлі здавався найкращим кандидатом. Я вже збирався щось набазграти, коли раптом згадав про Пітера Стефано, Найнікчемнішого мудака з усіх, яких лишень тільки можна собі уявити, Стефано був продюсером, який задушив на смерть свою подружку за те, що вона відмовилася співати пісню, яку він написав. Тепер він відбував термін у в'язниці загального режиму, тоді як мусив би сидіти десь у підземній буцегарні в Саудівській Аравії, обідати тарганами, пити власне зциклиння і слухати на максимальній гучності Антракс у передсвітанкові години. Це, звісно, на мою скромну думку, так. Жінку, яку він убив, звали Енді Маккой. Так сталося, що вона була однією з моїх найулюбленіших співачок усіх часів. Якби в час її загибелі я вже писав жартівливі некрологи, я б ні за що не торкнувся її словом. Сама думка про те, що її піднесений голос, який легко дорівнював голосу молодої Джоан Байес, насмілився заглушити той деспотичний ідіот, «Бісила мене і зараз, п'ять років потому. Бог дарує такі голосові зв'язки тільки небагатьом обраним, а горло Енді Маккой зруйнував у нападі самолюбства обдовбаний Стефано. Я відкрив свій ноутбук, у відповідному віконці набрав назву «Пітер Стефано – некролог» і навів курсор на порожній документ. Слова знову полилися безперешкодно, як вода стріснутої труби». Учора вранці в його камері в штатному виправному центрі Гованда було знайдено мертвим безталанного продюсера-гнобителя Пітера Стефано, і всі ми кричимо Ура! Хоча офіційної причини смерті оголошено не було, певне джерело у в'язниці повідомило: схоже на те, що в нього з ненависті прорвало анальну залозу, і таким чином отрута з гузна поширилася по всьому тілу. Кажучи по-простому, у нього сталася алергічна реакція на власне зловредне лайно. Хоча Стефано тримав свій чобіт на шлях великої кількості гуртів і сольних артистів, особливо він відомий тим, що зруйнував кар'єри гранадерів, грайливих савців, Джодіна, який скоїв самогубство після того, як Стефано відмовився переузгоджувати з ним умови контракту. І, звичайно, Енді Маккой. Не обмежившись убивством її кар'єри, Стефано, перебуваючи під потужним впливом амфетамінів, задушив насмерть співачку шнуром від лампи. У ньому залишилися три вдячних колишніх дружини, п'ятеро партнерок та дві музичних кампанії, які він спромігся не довести до банкрутства. Тексту в такому ж дусі там ішло ще десь на сотню слів. «І це був не найкращий з моїх витворів, безсумнівно. Я цим не переймався» тому що відчуття мав правильне. І не тільки тому, що Пітер Стефано був поганою людиною. Відчуття було правильним у письменницькому сенсі. Хоча текст і був прикладом поганої прози, а в глибині душі я розумів, що і вчинок роблю поганий. Хай це може здатися збоченням із теми, але я гадаю, насправді я знаю, що в цьому полягає вся суть цієї історії. Писати важко, гаразд? Принаймні мені. О, так, я знаю, що більшість трударів розказують про те, яка важка в них робота, і немає значення, чи різники вони, чи пекарі, чи містечкові свічкарі, чи некрологів-складачі. От тільки інколи робота не важка. Інколи вона йде легко. Коли так трапляється, ти почуваєшся наче на доріжці для боулінгу. Коли дивишся, як твоя куля перекотилася через абсолютно правильний ромбик, і вже знаєш, що вибив страйк. Убиваючи Стефано за комп'ютером, я почувався так, ніби вибив страйк. Тієї ночі я спав немов дитя. Можливо, почасти завдяки відчуттю, що врешті зробив щось, аби виразити власне сум'яття і тугу за тією бідною, замордованою дівчиною. За її так безглуздо змарнованим талантом. Але так само я почувався, коли писав некролог для Джероми Вітфілд, а вона тільки того і зробила, що відмовилася піднімати мені платню. Головним чином це крилося в самому процесі писання. Я відчував могутність, а відчувати могутність було гарно. Першу свою інтернет-зупинку за сніданком наступного дня я зробив не на неоновому цирку, а на сайті Huffington Пост». Так бувало майже завжди. Я ніколи не завдавав собі клопоту прокручувати вниз до мийні знаменитостей або заміток про всебічно декольтованих персон. Прямо кажучи, цирк робив і те, і інше набагато краще. Але чільні новини «Вгавпо» завжди хрусткі, чіткі і найсвіжіші. Перший заголовок повідомляв про якогось губернатора з чайної партії, котрий сказав щось, що «Вгавпо» розцінили як передбачувано ганебне. Наступний зупинив чашку кави на півдорозі до Могорота. Також він зупинив у мене дихання». Вітера Стефано вбито в бібліотечній сварці. Я опустив свою некуштовану каву, обережно-обережно не проливши й краплини, і прочитав текст. Стефано і тамтешній розконвойований бібліотекар сперечалися через те, що з горішніх динаміків у бібліотеці звучала музика Енді МакКой. Стефано сказав бібліотекареві, щоб той припинив з ним кокетувати і вимкнув те лайно. Розконвойований відмовився, сказавши, що він ні з ким не кокетує, а вибрав той компакт-диск навмання. Свара розпалялася. Усе трапилося, коли хтось прогулявся ззаду повз Стефано і поклав йому край тюремною заточкою. Наскільки я зрозумів, Стефано було вбито десь близько того часу, коли я закінчив писати його некролог. Я подивився на свою каву, підняв чашку і сьорбнув. Вона була холодною. Я кинувся до мийки і вирвав. Потім я зателефонував Кейті і сказав, що не прийду на збори, але хотів би побачитися з нею пізніше. Ти ж говорив, що будеш, дорікнула вона. Ти порушуєш власну обіцянку. Через поважну причину. Давай зустрінемося на каві сьогодні після полудня, і я розкажу тобі чому. Трохи помовчавши, вона промовила. Знов трапилось те саме. Нічого не перепитуючи, я визнав, що так і є. Розповів їй, як склав список «Ці люди заслуговують на смерть», а потім згадав про Стефано. Ну і написав його некролог. Просто аби переконатися, що не маю жодного стосунку до смерті Джероми. Я закінчив приблизно в той самий час, коли його штирхонули ножем у бібліотеці. Я принесу роздруківку з міткою часу, якщо ти хочеш це побачити. Мені не потрібна мітка часу, я вірю тобі на слово. Я зустрінуся з тобою, але не на каві. Приходь до мене додому і принеси той некролог. Якщо ти думаєш про те, щоб виставити його в інтернеті... Господи, ні, чи ти здурів? Я просто хочу побачити його на власні очі. Добре, більш ніж добре, у неї вдома, але, Кейті... Що? Ти мусиш нікому про це не розказувати? Звісно, що ні. За кого ти мене маєш? За дівчину з гарними очима, довгими ногами і ідеальними грудьми, подумав я, вимкнувши телефон. Я мусив би розуміти, що попереду в мене неприємності, але не міг думати ясно. Я думав про той теплий поцілунок у куточок моїх губ. Я хотів ще, і вже не в куточок, плюс того, що може трапитись далі. Її житло виявилося акуратною трикімнатною квартирою у Вестсайді. Вона зустріла мене у дверях, одягнута в шорти і прозорий топ. Вочевидь, NSFW. Вона обхопила мене руками зі словами. «О, Майку, в тебе жахливий вигляд, мені так шкода». Я обнімав її. Вона обіймала мене. Я нашукав її губи, як то пишуть у любовних романах, і притиснувся до них своїми. Секунд десь за п'ять безкінечних і недостатньо довгих вона відтулилася і подивилася на мене тими своїми великими сірими очима. «Нам так багато, про що треба поговорити». Потім вона усміхнулася. «Але ми можемо поговорити про це пізніше». Те, що трапилося потім, було тим, що ботани накшталт мене рідко отримують, а коли вони таке отримують, за цим криється якийсь прихований мотив. Не те, щоб ботани накшталт мене думали про такі речі в такі моменти. У такі моменти ми такі самі, як будь-який хлопець на землі. Велика голова гуляє, мала голівка керує. Сидячи в ліжку, п'ючи вино замість кави. Послухай, що я побачила в одній газеті. «Минулого чи позаминулого року», – сказала вона. «Один парубок у якомусь з отих загумінкових штатів, Айова, Небраска, словом, десь там, купує після роботи лотерейний квиток. Ото той, що його треба пошкрябати. І виграє 100 тисяч доларів. Через тиждень він купує квиток PowerBall і виграє 140 мільйонів. Твій висновок? Я здогадувався про її висновок, і мені було байдуже». Простирадло сковзнуло вниз, відкривши її груди, до останньої рисочки тугі і перфектні, якими, як я її очікував, вони мусили бути. Два рази все, що можуть бути випадковим збігом. Я хочу, щоб ти зробив це знову. Я не думаю, що це було б розумно. Навіть для моїх вух прозвучало це слабенько. Переді мною на відстані руки лежала доступна гарна дівчина, але раптом я вже не думав про гарну дівчину. Я думав про боулінгову кулю, яка котиться через абсолютно правильний ромбик. І яке-то відчуття. Стояти і дивитися на неї, знаючи, що за дві секунди кеглі вибухово порснуть в різнобіч. Вона перекинулася на бік, невідривно дивлячись на мене. Якщо це дійсно працює таким чином, Майку, це колосально. Найколосальніша річ із усього у світі. Це влада над життями, смертю. Якщо ти думаєш про те, щоб використовувати це для сайту, вона категорично похитала головою. Ніхто б у таке не повірив. А якби і повірили, яку користь із цього матиме цирк? Проводити голосування? Запрошувати людей надсилати нам імена поганців, які заслуговують на вирубування? Вона помилялася. Люди були б щасливі взяти участь у смертельних виборах 2016. Це стало б шоу крутішим за американського ідола. Вона зімкнула руки в мене на шиї. «Хто був у твоєму списку приречених? Перш ніж ти подумав про Стефано». Я скривився. «Мені не хотілося б, аби ти називала це таким словом». «Забудь, просто скажи мені». Я почав перелічувати імена. Але коли дійшов до Кенета Вондерлі, вона мене зупинила. Тепер її сірі очі були не просто захмареними. Тепер вони стали буремними. Його, напиши його, некролог. Я пошукаю в Гуглі передісторію, і отже ти зможеш видати першокласний текст. Неохоче я звільнився з її обіймів. Навіщо перейматися, Кейті? Він і так чекає на страту. Нехай штат ним і заопікується. Але ж вони не подужають. Вона вистрибнула з ліжка і почала міряти кімнату вперед-назад то було заворожливе видовище, яке, я певен, мені зайве вам описувати. Ті довгі ноги, ай-ай-ай. Вони не подужають. Окі, нікого не скарали на смерть після тієї спартаченої страти два роки тому. Кеннет Вондерлі зґвалтував і вбив чотирьох дівчат, замучив їх до смерті, і навіть коли йому буде 65, він так і сидітиме там, їстиме казений м'ясний рулет і помре собі у вісні. Вона повернулася назад до ліжка і впала на коліна. «Зроби це для мене, Майку, благаю!» «Що його робить таким важливим для тебе?» Живість збігла з її обличчя. Вона сіла на п'ятий і опустила голову так, що волосся затулило її обличчя. У такій позі вона залишалася, мабуть, секунд десять, а коли знову подивилася на мене, її вродливість, ні, не пропала, але змарніла. Виснажилася. Йдеться не просто про сльози, які котилися по щоках Кейті. Йдеться про засоромлену обвислість її губ. Тому що я знаю, як воно. Мене зґвалтував хтось, коли я вчилася в коледжі. Однієї ночі після студентської вечірки. Я би попрохала тебе написати його, некролог, але я його так і не побачила. Вона глибоко стримтінням втягнула в себе повітря. Він підібрався позаду мене. Я весь час була вниз обличчям, але і вондерлі... Згодиться, як заміна, цілком добре згодиться. Я відкинув геть простирадло. Вмикай свій комп'ютер. Засуджений до смертної кари малодушний плішивий гвалтівник Кеннет Вондерлі, у якого вставало тільки коли його жертва була зв'язана, зекономив кошти платників податків, скоївши сьогодні вранці самогубство у своїй камері у в'язниці штату Оклахома. Вартові знайшли Вондерлі чиїм фото в «Урбан-словнику» проілюстровано статтю «Нікчемний шматок Лайна», повислим у саморобній петлі, зв'язаний із його власних штанів. Директор тюрми Джордж Стокет відразу ж призначив спеціальну святкову вечерю з танцями босяка, яка відбудеться завтра ввечері в їдальні загальної зони. На питання, чи буде взято в рамку і розміщено поряд з іншими трофеями цього пенітенціарного закладу «Самогубні штани», Директор Стокетт відповідати відмовився, але зібраним на термінову прес-конференцію журналістам такий підморгнув. Вондерлі Покідьок, що маскувався під народжену живою людину, прийшов у цей світ 27 жовтня 1972 року в Денбері, штат Коннектикут. Черговий гівнотвір від Майкла Андерсона Найгірші з моїх некрологів, опублікованих у рубриці Говорячи зле про мертвих, були забавнішими і дошкульнішими, якщо не вірити мені перегляньте їх самі. Але це не мало значення. Слова знову буквально вивергалися з мене, і з тим самим відчуттям ідеально збалансованої могутності. У якусь мить десь у глибоких закапелках мого мозку прийшло усвідомлення, що це більше схоже не на котіння кулі в боулінгу, а на кидання списа. Списа з гостро заточеним вістрям. Кейті також це відчувала. Сидячи в притул поряд зі мною, вона потріскувала, як ті статичні заряди, що розлітаються зі щітки для волосся. Писати наступну частину мені важко, бо це змушує мене думати, що маленький Кен Вондерлі сидить у кожному з нас. Але оскільки не існує іншого способу сказати правду, окрім як її розказати, то ось вона. Це нас збудило. Щойно закінчивши некролог, я охопив Кейті в брутальні, аж ніяк не ботанські обійми і поніс знову до ліжка. Вона зімкнула щиколотки в мене на попереку, а руки на карку. Мені здається, цей другий захід мусив тривати аж цілих 50 секунд, але ми обоє розрядилися. І то потужно люди інколи смердючі гідотні. Кен Вондерлі був монстром, гарест? Це не моє судження він сам скористався цим словом щодо себе коли в безуспішній спробі уникнути смертного вироку, у всьому зізнався. Я міг би використати цей термін для виправдання того, що зробив, що ми зробили, якби не одна річ. Написання його некрологу було навіть кращим заставником